Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 35 Pe acest Moise de care se lepădaseră ei când au zis Cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. În cuvântarea lui Ștefan se apropia de ținta pe care o urmărea Hristos, Se i convingă pe ascultători de Hristos el arată ce au făcut strămoșilor cu Moise și ce a făcut Dumnezeu prin Moise. De Moise ei s-au lepădat, dar tocmai pe Moise Dumnezeu l-a trimis, stăpânitor și izbăvitor. Felul cum s-au purtat strămoșilor cu Moise, așa s-au purtat ei cu Iisus din Nazaret, trimisul, Mesia lui Dumnezeu. S-au lepădat de Iisus în tocmai cum s-au lepădat strămoșilor de Moise, dar pe acest Iisus Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. Dumnezeu nu se uită la alegerea făcută de oameni și nici la lepădarea pe care o fac ei când este vorba de un om, ci el face totul după planul său, după alegerea sa. Să nu ne temem când ne leapădă oamenii din pricina numelui său, ci să-i dăm slavă și să-i mulțumim pentru că numai în felul acesta ne pregătește el în vederea adevăratei lui lucrări. Trimișii lui Dumnezeu sunt mai întâi lepădați, dar vine vremea primirii lor de către cei care i-au lepădat. Așa se întâmplă și cu adevărul. Mai întâi este respins de marea majoritate, apoi încet încet este primit de toți. Și cu Domnul Isus este tot așa. Va veni vremea când toate marginile pământului se vor întoarce la El și se vor închina, după cum scrie în Psalmul 22. Nu le păda pe cel trimis de Dumnezeu, căci El este izbăvitorul tău. Trimișii lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu, au felul lui de a fi și nu spun altceva decât cuvântul lui. Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor. Când te trimite Dumnezeu în lucrarea lui, te trimite ca stăpân, adică tu să ai inițiativa în toate, să nu lași lucrurile să meargă în voia întâmplării sau la voia oamenilor, ci tu să poruncești. Deuteronom 28 cu 13. Domnul te va face să fii cap, nu coadă, totdeauna vei fi sus și niciodată jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului. Dumnezeu te face în primul rând stăpân peste tine, peste eul tău, ca să-l omor necurmat și apoi stăpân peste alții în vederea izbăvirilor. Ești stăpân numai în măsura în care izbăvești pe alții din robia păcatului și a învățăturilor mincinoase cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. Ti se arată îngeri și primești descoperiri minunate numai când arzi pentru Dumnezeu, când devii rug arzător pentru El. Suntem în lumea oriunde poți. Aceasta ne chemarea În lume cât trăim. Hristos, Mântuitorul, Așa ne-a pe Pe toți câți dintr-o sine Din nou ne-a zămislit. Hristos, Mântuitorul, Așa ne-ar rândui pe toți câți dintr-o sine, din nou ne-a zămislit. Versetul 36 El l a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, patruzeci de ani. Stefan arăta soborului cum Dumnezeu lucra prin Moise, minunile pe care le făcea el în legătură cu izbăvirea poporului din robia Egiptului. În felul acesta, el le aducea aminte ascultătorilor că și Domnul Iisus Hristos a săvârșit mari minuni în mijlocul norodului ca o dovadă a trimiterii lui de către Dumnezeu. Dumnezeu a trimis pe Moise ca izbăvitor, dar Moise nu era decât o unealtă, un toiag în mâna lui, căci el, stăpânul cerului și al pământului, este adevăratul și unicul izbăvitor. Dacă ne facem una cu el printr-o predare desăvârșită în mâna lui, tot ce este și ce face el e al nostru, căci el e moștenirea noastră. Dumnezeu prin slujitorii săi scoate poporul din robie. Semnul că ești slujitorul lui Dumnezeu este faptul că scoți pe alții din robia a păcatului și a minciunii. Dacă n-ai scos pe nimeni din robie, încă nu ești slujitorul lui Dumnezeu. A făcut minuni 40 de ani. Ca să se convingă poporul și să nu uite marea lucrare a izbăvirii, Dumnezeu a făcut 40 de ani minuni. Acesta e Dumnezeu, stăruitor în lucrarea începută, ca să o poată duce la bun sfârșit. El repete multe lecții ca să le putem învăța bine și dacă e nevoie, chiar timp de 40 de ani. Versetul 37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. Minunat pregătea Ștefan prin Duhul Sfânt calea înțelegerii Scripturii Sfinte. Ascultând soborul, să priceapă ușor că Moise este o icoană a Domnului Isus Hristos, că el a prorocit venirea Mesiei și că Mesia este Isus din Nazaret. Moise era conștient că era prorocul lui Dumnezeu și că era mare. Să fim și noi conștienți de ceea ce ne-a dat Dumnezeu să facem, de darul primit, ca să ne putem împlini bine slujba. Numai când ești conștient de ceea ce ești și de misiunea pe care ai primit-o din partea lui Dumnezeu, poți să faci treabă bună și folositoare semenilor. Moise a zis fiilor lui Israel. Numai pe Israel îl are în vedere Dumnezeu când este vorba despre tainele adevărului. Israel în înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau cel ce luptă împreună cu Dumnezeu. Un proroc ca mine Adevăratul înțeles al expresiei, un proroc ca mine, este cel cu privire la lucrarea de izbăvitor pe care a făcut-o Moise. Domnul Isus Hristos este adevăratul izbăvitor al lumii din robia păcatului. De El să ascultați! Din multe încurcături ar fi izbăviți oamenii care vor să fie mântuiți dacă ar trăi practic acest îndemn limpede. Să ascultăm numai de ceea ce ne-a spus Domnul Isus Prin Sfinții Săi Apostoli și nimic mai mult Aceasta trebuie să știm, aceasta trebuie să împlinim Să tăiem nodul gordian al tradiției Al învățătorilor străine de Noul Testament Al datinilor omenești cu sabia acestui cuvânt Dumnezeesc. De el să ascultați Va ridica din frații voștri un proroc ca mine De el să ascultați Încă un gând Oricât de important ai fi, vine altul și-ți ia locul. Dacă ești cu adevărat slujitor al lui Dumnezeu, te vei bucura de lucrul acesta și vei spune și altora. Nu Moise era cel mai însemnat, ci acela care venea după el, Hristos. Și Ioan Botezătorul și toți oamenii lui Dumnezeu îndreaptă sufletele numai spre Hristos. lumina adevărul. În Fiul Său cuvânt A cărui întrupare e noi pe acest Și El Mântuitorul De Tatăl ne-a fost dat Ca să ne fie-n Cuvântul-i într și El Mântuitorul de Tatăl ne-a fost dat, ca să ne fie toate cuvântul într-o Versetul 38 el este acela care în adunarea israeliților din pustie cu ungerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. El este acela. Și despre mine și despre tine, dragul meu, se poate spune, El este acela care a făcut cu tare sau cu tare lucru, bun sau rău. Ce se poate spune despre noi? Dacă citesc cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, cum de altfel e drept să fac mereu acest lucru, să-mi pun întrebarea, sunt eu acela care primesc din partea lui Dumnezeu cuvinte vii ca să le pot da la semenii mei? Și dacă nu primesc astfel de cuvinte, de ce nu primesc? Un creștin adevărat este un om născut din nou, prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Trăiește din cuvântul lui Dumnezeu, se curățește prin cuvântul lui Dumnezeu se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu, este plină de cuvântul lui Dumnezeu și vorbește cuvântul lui Dumnezeu ca și viața peștelui în apă. Dacă este scos din apă, moare. Moise a primit cuvinte vii din partea lui Dumnezeu pentru că și el era viu pentru Dumnezeu. Numele Moise, în înseamnă scos din apă. Numai cine ai născut din apa vieții, din Domnul Iisus, cuvântul întrupat, poate primi cuvinte vii din partea lui Dumnezeu ca să le dea apoi altora spre hrană și lumină. Celor nenăscuți din nou, Dumnezeu nu le dă cuvântul său cel viu, nu le descoperă tainele sale. Cum să dea el străinilor tainele lui sfinte? Moise a fost chemat de Dumnezeu ca să facă lucrarea de izbăvire a poporului lui Israel și să primească legea lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile vechiului legământ. Dar nu singur a făcut el această măreață lucrare, ci cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții, poporul întreg. În lucrarea sa Dumnezeu nu trimite niciodată pe un singur om, ci îi dă însoțitor dintre îngeri și dintre oameni. Căci adevărul spus primului om, Geneza 2 cu 18, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, este potrivit în orice împrejurare și mai ales în lucrarea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Acolo unde este un singur om care conduce, nu lucrarea lui Dumnezeu. Vorbesc despre biserică, ci este lucrarea omului. A primit cuvintele vii Numai cel care a primit în sine cuvântul viu al lui Dumnezeu, ajunge la credința cea adevărată, ajunge la nașterea din nou. El se bucură de harul făgăduințelor Dumnezești și trăiește acum spre lauda slavei lui Dumnezeu. În adunarea israeliților din pustie a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Ce fel de cuvinte dai tu, frate, adunării Domnului? Să nu dai cuvinte moarte ale tale sau ale oamenilor căci vei da socoteală în ziua judecății de lucrul acesta. Numai ceea ce este viu ajută vieții. O naște, o hrănește, o crește și o fericește. Cuvintele vii sunt dovada că cel ce vorbește este slujitorul adevărat al Dumnezeului cel viu. Prin cuvinte vii poți învia și pe alții la o viață nouă. Viața naște viață. Tot ce vine de la Dumnezeu este viu și duce la întărirea și desăvârșirea vieții, a vieții celei noi. În lume numai trupul lui Hristos este viu, pentru că el este alcătuit numai din oameni născuți din nou, care se hrănesc cu pâinea cea vie a cuvântului lui Dumnezeu. Restul oamenilor sunt morți în păcat. Copii al lui Dumnezeu, frații mei, suntem puși de mântuitorul nostru în mijlocul semenilor și al fraților ca să dăm cuvintele vii ale lui Dumnezeu, cuvintele lui întrupate în ființa noastră, în trăirea de fiecare zi pentru ca prin ele să se înmulțească viața. Cum ne împlinim noi această chemare? Cine are Duhul lui Hristos, înțelege bine adevărul acesta. În trupul lui Hristos, toate mădularele sunt vii și fac o lucrare vie. Versetul 39 Părinții noștri n-au vrut să-L asculte, ci L-au nesocotit, și în inimile lor s-au întors spre Egipt. N-au vrut să-L asculte. Când de neascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Lui scris este din neștiință sau din slăbiciune, Dumnezeu o iartă. Dar când de neascultarea vine din faptul că nu vrei să te supui Lui Dumnezeu pentru că nu-ți ies bine socotelile în planurile pe care ți le-ai făcut tu pentru viața prezentă, acesta e un păcat greu care nu are iertare. Dumnezeu iartă și mântuiește numai pe cei care vor să asculte de El. Să mă întreb iarăși, eu ascult întreg cuvântul lui Dumnezeu și dacă da, fac eu lucrul acesta tot timpul? Lumea este împărțită numai în două părți, nu în trei sau mai multe, când este vorba de Dumnezeu și de cuvântul său. O parte este ascultătoare de cuvântul scris al lui Dumnezeu și se numește Fii ascultării. Cealaltă parte nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu sau ascultă câte ceva din el și se numește fii neascultării. Cine nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu sau ascultă numai o parte din el, acela se află în Egipt, adică în lumea păcatului, chiar dacă este religios. Ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui e un lucru pe care omul poate să-l facă dacă vrea. E ceva pe măsura puterilor lui și la înălțimea priceperii lui. Dacă nu ascultă e o singură cauză, nu vrea. Și de ce nu vrea? pentru că ascultă de sine, de interesele lui sau de interesele partidei din care face parte. Omul care nu ascultă de Dumnezeu nu este lepădat de sine și nefiind lepădat de sine, nu vrea și nu poate să-și poarte crucea. Ascultarea de Dumnezeu este unită cu purtarea crucii, una fără alta nu se poate. Orice neascultare de Dumnezeu de cuvântul lui este o întoarcere înapoi spre lume. Când nu asculți de Dumnezeu, asculți de tine sau de lume. O, cât de adevărat este lucrul acesta! Cine nu ascultă de Dumnezeu, îl nesogotește și se așează el în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte să ascultăm de el, de cuvântul său scris. Nu ne cheamă cu grămada, cu familia sau cu gruparea din care facem parte. Chemarea este pentru toți oamenii, dar primirea chemării, intrarea pe ușa această strâmtă este individuală. Fiecare om vine în viață singur și în viața cea nouă la fel. Numai după naștere este încorporat în familie. După nașterea din nou, omul este primit în trupul lui Hristos. l nesocotit. Fie pe cel trimis de Dumnezeu cu cuvântul său, fie cuvântul scris, nesocotirea este un păcat grav. A ne înseamnă a nu judeca bine, apoi a respinge cu hotărâre cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta e soarta tuturor purtătorilor adevărului pe pământ, lepădați de semenii lor, chiar de cei mai apropiați. Moise a fost lepădat de trei ori în timpul vieții lui, odată când s-a născut, apoi când era matur și a treia oară la bătrânețe. Și în inimile lor s-au întors în Egipt. Așa cum s-a spus mai sus, orice neascultare de Dumnezeu, de cuvântul lui scris, este o întoarcere înapoi în lumea păcatului. Întoarcerea la început e numai în inimă, nevăzută de oameni, dar la urmă e și cu trupul. În inimile lor s-au întors în Egipt. Lucifer a căzut mai întâi în inima sa și apoi a căzut și în afara sa, fiind cunoscut de toți. Boala, dacă nu e tratată la timp, și cu mare hotărâre duce sigur la moarte. Unde-ți merge inima, acolo ești. Picioarele pot să meargă într-o direcție frumoasă, la adunarea copiilor lui Dumnezeu, dar inima încotro merge. Dumnezeu se uită la inima. Israeliții mergeau cu picioarele spre Canaan și cu inimile s-au întors în Egipt. Până la urmă, trupurile lor n-au mai ajuns în Canaan. Să fim cu mare atenție la aplecarea inimii noastre, ca să nu fie în dezacord cu înfățișarea din afară. Dumnezeu privește la inima noastră. Omul din fire se împotrivește adevărului. Cine ne socotește adevărul în mod natural, se întoarce spre minciună și ascultă de ea. În inimile lor s-au întors spre Egipt. Nu este atât de important unde se află trupul, ci unde se află inima. Cu trupul poți fi în locul cel mai sfânt și cu inima să fii în cele mai murdare locuri. Să fim foarte atenți. Unde este inima, acolo este viața noastră întreagă. Când nu vrei să asculți de Dumnezeu, te întorci în Egipt. A treia stare nu există. Ori cu Dumnezeu, ori cu lumea și stăpânul ei, satana. Numai credința care ascultă de Dumnezeu ne păstrează în el, ne sfințește și ne face folositori semenilor spre mântuire. Se lumina, contrai ceresc de plin, topit în adevărul. Cuvântul lui Divin, Hristos Mântuitorul, ne vrea să fim ca El. Lumină gentitoare spre fericitul tău. Hristos Mântuitorul ne vrea să fim ca El. Lumină gentitoare spre fericitul tău. Versetul 40. Și au zis lui Aaron, fă -ne niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Ștefan, așa cum s-a mai amintit în alte meditații, citează din Septuaginta, din Vechiul Testament. De aceea în versetul acesta este redat Dumnezei, adică pluralul în loc de Dumnezeu, așa cum este el în Exod 32 cu 1. În ebraică pentru cuvântul Dumnezeu este Elohim, care înseamnă puternici. Puternicii făcuți de oameni sunt de fapt slabi și trecători. Oamenii fac preoți, predicatori, conducători de culte religioase, etc. Dar ce pot face ei o mână de țărână când este vorba de călăuzirea poporului lui Dumnezeu? Nimic. Poporul nu face niciun pas spre cer, ci din potrivă dă înapoi și a chipul lumii. Preoții și păstorii făcuți de Dumnezeu se cunosc din trăirea lor, au chipul lui Dumnezeu și din lucrarea pe care o fac în alții, lucrare cerească, plină de roade și de lumină dumnezească. Și au zis lui Aaron, „Făne niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce s-a făcut. Ce trist! După atâtea mari minuni pe care le-a văzut poporul începând din Egipt și până la muntele Sinai, inima lor s-a lipit de un om, de Moise, crezând că el este Dumnezeul care a făcut minunile. Acum fiind Moise, poporul cere nu un Moise, ci un Dumnezeu. Ei își pierduseră Dumnezeul. Cei care își leagă inima de un om ca prin el să se lege de Dumnezeu, când dispare omul îi dispare și Dumnezeu. Când nu ai o legătură personală cu Dumnezeu, ci ai o legătură indirectă cu El printr-un om sau o grupare de oameni, adică o grupare religioasă, atunci caz repede în și ești dezorientat când omul sau grupul de care te-ai legat nu mai este. Când nu lași pe Dumnezeu să te facă așa cum vrea El, îți faci tu alții Dumnezei după cum îți place ție, ca să faci tu ce vrei cu ei. Ceea ce face omul este inferior lui, dar ceea ce face poate să-i fie Dumnezeu, căruia îi aduce închinare. Omul se poate închina lui însuși sau lucrărilor lui. Când părăsești pe Dumnezeu locul pe care el l-a ocupat în viața ta, îl ocupă puterile întunericului, materializate în lucruri sau în eul tău. ce -ți faci tu nu-ți aduce nici mântuire, nici fericire. Dumnezeu este singurul mântuitor și El nu locuiește în lucrări făcute de mâna omului. Încredințează-ți soarta în mâna Lui, încredete în El și El te va călăuzi tot timpul pe calea cea vie a adevărului Său. Omul nu poate trăi fără Dumnezeu. Dacă întoarce spatele Dumnezeului cel adevărat, își făurește singuri alții Dumnezei, Dumnezei închipuiți. Cel din tâi este euul său, apoi un om mai deosebit, apoi vreo grupare de oameni. Ceea ce stăpânește inima omului, acel lucru este Dumnezeul lui. Acesta îl poartă în toate părțile și lui îi aduce toate jertfele. Când părăsești calea credinței și vrei să umbli prin vedere, totdeauna îți faci idoli. oameni mai cu vază sau talente, grupări religioase, umblarea după câștig și chiar icoane. Icoana este o înlocuire a credinței în Dumnezeul cel nevăzut, punând în loc o închipuire văzută. 2 Corinteni 5 cu 7 spune, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Făne niște Dumnezei care să meargă înaintea noastră. Dumnezeii făcuți de om nu merg, ci sunt duși, sunt târâți în urmă. Căci acest moise nu știm ce s-a făcut. Credința adevărată este însoțită de încredere, de nădejde și de îndelungă răbdare. Ea pune bobul în pământ și așteaptă cu răbdare încolțirea, creșterea și rodirea. Și în lucrurile duhovnicești trebuie să avem multă și îndelungă răbdare. O credință care nu știe să rabde nu-i credința cea adevărată.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 Hristos, Mântuitorul, așa ne-ar rândui pe toți câți dintr-o sine din nou ne-a zămisli. Hristos, Mântuitorul, așa ne-ar rândui pe toți câți dintr-o sine din nou ne-a zămisli. Adevărul Din fiul său cuvânt A cărui întrupare e noi pe acești Și el mântuitorul De Tatăl ne-a fost dat ca să ne fie întoate toate cuvântul într-o Și El, Mântuitorul, De Tatăl ne-a fost dat, Ca să ne fie întoate toate cuvântul într Să-ntemeiem, Lui, un trai ceresc de plin, topit în adevărul. Cuvântului divin, Hristos Mântuitorul, ne vrea să fim ca El, lumina jertitoare. Spre fericitul tău, Hristos Mântuitorul, ne vrea să fim ca El, lumină gentitoare, spre fericitul tău.